Máme prvú nedeľu po zjavení, nedeľa, ktorá nám hovorí o, nielen o tom, že Pán Ježiš je s nami, že nás žehná svojou milosťou a naplňa svojim požehnaním, ale také si chceme dnes uvedomiť, že On žehná svojim Svetým Duchom všetko to, čo robíme, všetko to, čo prežívame a každý jeden deň nás požehnáva a vedie Prosme aj túto chvíľu, teda nášho nebeského Otca, aby nás viedol svojim slovom, aby nám ukazoval, čo jeho slovo znamená pre nás a aby aj dnešný deň sme mohli vnímať a uvedomovať si, že on je dobrý. Preto chceme aj túto chvíľu prosiť pána Ježiša o aby svojim Svetým Duchom žehnal tento priestor a viedol nás. Chceme tieto služby Bože začať predspevom o Ježiši, tvoje narodenie, a budeme dnes spievať piesne 52, 38, 49, 459 a antifóna 23. Budeme spievať piesne 52, 38, 49, 459 a antifónu 23. Nech náš Boh s nami. Amen. Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Pán Boh, buď s vami. K Pánu Bohu nášmu, duchov pravde modlíme sa. Svetý Bože náš, odpoznám našu nevďačnosť. A daj nám poznať, že sa máme pridržať Tvojho milého syna, podrobovať sa vôli Tvojho zákona, brať na seba jeho jarmu a učiť sa krotkosti a pokore. Nedopusť, aby sme si zakladali na svojej vlastnej múdrosti a svedskej opatrnosti, ale ved nás poslušnosti Tebe a Tvojmu svetému slovu, aby sme skromne zmýšľali o sebe O, a posvecovali naše duše i tela na rozumnú službu Tebe. Vypočuj nás, milosrdný Bože, skrze nášho milého Pána Spasiteľa Ježíša Krista. Dnešný starozmluvný text nachádzame v knihe Józue v kapitole 3, vo veršoch 5 až 11 a potom vo verši 17. Potom Józua povedal ľudu, posvete sa, lebo zajtra hospodin učiní divné skutky medzi vami. Potom Józua povedal kniazom, zodvihnite z zmluvy, a prejdite popred ľud. Oni zodbihli z zmluvy a kráčali pred ľudom. Na to riekol hospodin Jozulý. Dnes ťa začnem vyvyšovať vočiach celého Izraela, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Teraz prikáž kňazom, ktorí nesú z zmluvy. Keď vôjdete na okraj Jordánskych vôd, zastavte sa v Jordáne. Potom jozua povedal Izraelcom. Pristúpte a počujte slová hospodina, vášho Boha. jozua povedal ďalej. Podľa toho poznáte, že živý Boh je uprostred vás a že istotne vyženie spred vás kanáncov, chetejcov, chyvícov Perizejcov, Girgášejcov, Amorejcov a Jebusejcov. Aj hľa, trúhla zmluvy pána celej zeme prechádza pred vami cez Jordán. Tedy kniazy, ktorí niesli z zmluvy hospodinovej, pevne zastali na súši uprostred Jordánu a celý Izrael prechádzal po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán. List rímským, kapitola 12, verše 1 až 5. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela v živu, svetú, Bohu príjemnú obeď. Vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením obnovení mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôla Božia. Totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zamýšľal ako Boh, komu udelil mieru viery. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jednotelo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi. Slovo nášho Boha ostáva na veky. Amen. pomodlime sa. Pane, daruj nám vieru, ktorá nepochybuje o Tvojich zaslúbeniach ani o Tvojej moci. Posilňuj nás, aby sme ako Abraham dôverovali aj v časoch neistoty. Uč náš susnosti, ktorá sa spolieha na teba a prináša ovocie tvojho požehnania. Daj, aby sme zostali dôverní tvojim zaslúbeniam a verni ich šírili ďalej. Amen. Dnešné svete nedelné vanílium Ježíša Krista napísal evanílista Matúš v tretej kapitole. Tedy prišiel Ježíš z Galilei k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On mu však odporoval a povedal, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe a ty prichádzaš ku mne. Ale Ježíš mu povedal, nechaj toho teraz. Lebo tak sa nám sluší na poničetku spravodlivosť. povolil mu teda, keď bol Ježíš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa otvorili sa nebesá. A videl Ducha Božieho, ktorý zostupovala ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa z neba bolo počuť hlas, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Pokojme vám, sa k modlitbe. Pani Šu, chválime ťa, ďakujeme ti za to, že sa o nás staráš a že aj dnešný deň chceš, aby bolo počuť tvoje slovo a preto ti za to ďakujeme, chválime tvoje sväté meno a prosíme, aby si konal v nás skrze tvoje dielo, skrze požehnanie, ktoré máš pre nás pripravené a tak ti už teraz za to ďakujeme a prosíme, zmocňuj nás svojim svetým duchom. Amen. Zústvých so že mu postaňme a počujeme slovo Božie, ako máme napísané. aj je napísané u proroka Izajaša v 42. kapitole, keď v prvých štyroch veršoch máme v mene Božom napísané. Aj Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil, svojho ducha som položil na ňo, opravdivé právo prinesie národom, nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôd neuhasy. Opravdivé právo verne prinášať bude, nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. Amen. To sú Božie slova. Bratia, sestri, Možno niekedy sa tak zamýšľame, alebo jednoducho si povieme, že nevládzem, nemôžem, už to, už to viac nedám. Som natoľko unavený, že nedokážem spraviť nič viac. Avšak preca v sebe nájdem kúsok takého toho božieho vedenia, božieho požehnania, že preca len môžem ísť ďalej. A myslím, že si toto uvedomujeme, že len vďaka nášmu pánu Ježišovi Kristovi, ktorý nás posilňuje, ktorý nám dáva ísť sílu ďalej, jednoducho vďaka nemu môžeme mať povzbudenie a požehnanie pre náš život. A pretože ak by sme ho nemali, tak sa ďalej nepohneme. A chceme si všimnúť aj dnes takú Božiu prítomnosť, Božiu prítomnosť nielen pri nás, ale pri pánovi Ježišovi. Viete, áno, prišiel na zem ako človek, narodil sa človek, ale pritom bol Boh, potreboval však tú Božiu posilu, bože požehnanie. Áno, potreboval aj on prítomnosť Svetého Ducha, aby tú úlohu na tomto svete zvládol. Ak sme počuli evanielium, ktoré nám zaznievalo, ako spievané z Matúša z 3. kapitoli, tak my sme tam počuli tie slova o krste pána Ježiša. 13. až 17. verši tejto 3. kapitoly Matúšho Evangelia ešte raz to čítam. Vtedy prišiel Ježiš z Galilej k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On mu však odporoval a povedal, ja by som sa dal dať pokrstiť tebe. A ty prichádzaš ku mne? Ale Ježiš mu povedal, nechaj to teraz, lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. A tak mu povolil teda. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa nebesa a videl ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica, prichádzal na neho a hľa z neba bolo počuť, Hlas, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Čiže vnímame, že aj pán Ježiš, ten, ktorý bol bez riechu, prichádza k Jánovi krstiteľovi, necháva sa pokrstiť v rieke Jordán, tým krstom pokania, ktorým krstil Ján Krstiteľ. Možno niečo na rozmýšľanie. Keď sme boli s manželkou v Izraeli, tak na pravdepodobnom mieste, kde Ján Krstiteľ krstil, tak náš sprievodca, mesianský žid Eli, povedal, že práve toto je to miesto, kde sa nielen nechal pokrstiť pán Ježiš, ale je to miesto, kde Izraelci prekročili rieku Jordán, keď vstupovali do zasľúbenej zemi. A taktiež je to najpravdepodobnejšie miesto, kde mohol prejsť prorok Eliáš do Samoty, kde bol vzadý potom tým ohnivým vozom do neba. Potom na tomto mieste krstil aj Ján Krstiteľ. Áno, Panežiš sa necháva pokrstiť, lebo chce ukázať ľuďom spôsob, ako prísť k Bohu skrze pokánie. A opäť opakujem, Ježiš to absolútne nepotreboval, ale keďže bol podobný ľuďom, keďže sa chcel k ním úplne priblížiť, tak chcel byť s nimi vo všetkom. A to chce aj dnes. Pán Ježiš chce byť s nami, chce byť v tých našich veciach, ktoré prežívame, chce nám pomôcť, chce nás viesť svojou milosťou. A áno, drahí bratia a sestry, je to najvyššie zvláštne. Veď on mohol nechať, aby jemu ľudia slúžili, ale my vieme, že on sám povedal, že on neprišiel, aby jemu bolo slúžené, ale aby on slúžil iným. Aby zobral hriech na seba. Áno, Veď to vyznávame aj vždy pri večeri pánove a myslím, že každý den, deň, že on je ten baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, hriechy sveta. A preto môžeme povedať, že aj táto to Ježišové ukázanie, že áno, treba ísť cestou pokory, treba sa pokory, treba vyznať svoj hriech, je to aj pre nás takým, takým meritkom, takým pozvaním, aby sme aj my vyznávali svoje hriechy, aby sme prichádzali bližšie k nášmu pánovi Ježišovi. Evangeliu podľa Matúša, ako som to čítal, sme počuli, že pán prišiel za Janom krstiteľom a chcel sa nechať pokrstiť. Tu však vnímame, že tento krst bol úplne odlišný od ostatných. Pri iných prípadoch ľudia prišli, vyznali svoj hriech alebo hriechy, slúbili, že sa napravia a potom boli pokrstení. Ale pri pánovi to bolo inak. Veď tam Ján Krstiteľ vyznáva tie slova ja by som sa mal dať pokrstiť tebe a ty prichádzaš ku mne? A pán Ježiš na to odpoveda úplne krásnymi slovami nechaj to teraz. To nie je teraz podstatné. Slám slúši naplniť všetku správodlivosť. Vo svojej podstate, ako keby povedal teraz to nerieš. Jednoducho je to potrebné, okrsti ma. A my môžeme vnímať, že pán Ježiš naozaj všetko konal tak, ako jednoducho bolo predpísané, ako to povedal Boh narodil sa na tento svet, nevtielil sa len do nejakého človeka, ktorý žil na tejto zemi. Podľa židovského zvyku, bol obrezaný, bol dokonca ako 12 chráme prijatý za toho dospelého člena židovskej obce tým obradom Bar Mitzva. A v Božom slove nájdeme, že bol poslušný Bohu a bol poslušný rodičom. Odvolil sa úplne. Ten, ktorý zachránil svet. Ten, ktorý bol poslušný svojmu nebeskému ocovi. Ten, ktorý bol poslušný aj svojim pozemským rodičom. Áno, robil tak, ako to malo byť. A tu nám prichádza to zasľúbenie, ktoré sme počuli ako káznový text z proroka Izajáša zo 42. kapitoly, kde máme napísané Ajľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil, Svoho ducha som položil na ňo, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvyši hlas, nedá mu znieť na ulici, trstinu nalomenú nedolomia, tlejú knúd neuhasí. neuhasy. Opravdivé právo verne prinášať bude, nezlyha a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú ano pán Ježiš prišiel ako služobník, ako to napríklad počúvame aj v liste Filipským, keď v druhej kapitole čítame, že sa vzdal hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, stal sa podobný ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa, bol poslušný do smrti, až do smrti na kríži. Bratia sestry, my si potrebujeme uvedomiť, že že pán Ježiš to nie je len nejaká história, historická osobnosť. Ale je to naplnenie mnohých svedec o tom, že Boh pošle na záchranu pre tento svet Mesiáša. A to je práve Pán Ježiš, Boží syn. A osobne si myslím, že je veľmi dôležité a úžasné poznať, že, že Pán Boh nás má natoľko rád, natoľko rád, natoľko nás miluje, že nám bol ochotný dať svojho syna. Možno tak na pripomenutie, aký to poznáme, známe, text, známy text, z Jána 3.16, tak Boh miloval tento svet, že svojho jednorodeného syna dále by nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Isto to všetci poznáme. A Božie slovo nám dnes hovorí, Áhľa, môj služobník, môj obľúbený, ktorého som si obľúbil, svojho ducha som položil na neho opravdivé právo priniesie národom. Ak by sme sa pozerali do kontextu, Čiže keby sme skúmali, čo sa, aké slova sa nachádzajú pred toto 42. kapitolou, tak tam nájdeme to, že Židom, Izraelcom, bolo zasľúbené vyslobodenie z babylonského zajatia. Oni boli v babylone, ako zajaci. A zrazu počúvajú o Božom sluhu, sluha hospodinov, služobník, ktorého som si obľúbil. Áno, oni čakali vyslobodenie z babylonského zajatia a prorok Izajáž ide ďalej, keď hovorí, že je tu niečo väčšie, niečo dôležitejšie, ako to, či ste v babylonskom zajatí, alebo ste doma. A to je to, že Boh má pre vás pripravenú záchranu Mesiaša, služobníka, ktoré, ktorý, ako to máme na Božom slove napísané, opravdivé právo priniesie národom. V Božom slove proroka Izajaša vnímame, že Boh nám dal Pána Ježiša Krista. Že to nebola nejaká náhoda, ale bol to Boží zámer. Boh mal aj túto situáciu vo svojich rukách. Mal preto svoj plán. A preto, keďže Boh má svoj zámer, Boh má zámer v starej zmluve, Boh má zámer aj s nami ako ľuďmi, my vieme, poznáme, z toho príbehu o Zacheovi, to, to slovo, ktoré pán Ježiš nakoniec hovorí, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo? Lukáš 19.10. Áno, pán Ježiš prišiel a spasiť. A my môžeme povedať, že túto spásu a záchranu ponúka aj dnes, aj nám. Ak sme uverili v pána Ježiša, tak vieme, že máme istotu spásy. Na rodinkách v piatok sme práve túto tému riešili. Či máme istotu spasiť? ako veriaci ľudia, ako tí, ktorí sa priznávajú k Pánovi Ježišovi Kristovi. Máme istotu spasenia. Máme istotu, že Pán Ježiš nás zachránil. A viete, Bože slovo nám jasne hovorí, že ak sme uverili, ak sme prijali tú nádej, tak sa toho máme držať. Nemáme pochybovať. Áno, aj keď my ľudia pochybujeme. Aj keď máme rôzne otázky, aj keď sa pýtame rôzne veci, ale my máme istotu a nádej spásy, záchrany pre neveriacich je tu pomoka. Poď za pánom Ježiša. Odozdaj mu svoj život. Možno, ak si pokrstený, ak si vyznal pána Ježiša, tak opäť prehodno svoj život. Opäť ho vyznaj. Vyznaj ho, že áno, pani ja teba verím, chcem byť tvojim Chcem byť tvojim tu na tejto zemi, chcem byť tvojim svetlom pre tento svet, ktorý je hriešný, ktorý sa topí v hriechu, ale chcem byť svetlom, kdekoľvek sa nachádzam, nielen v nedelu v kostole, na spoločenstvách, ale každý jeden deň, každú jednu chvíľu môjho života chcem ti patriť, lebo ty si ten služobník, ten vyvolený, ten obľúbený, ten, ktorého Boh poslal na tento svet. A viete, Bože slovo je úžasné, lebo keď sa pozrieme do rôznych prekladov, tak tam vidíme zaujímavé rozdiely. Ekumenický preklad nám hovorí, hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil, svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom. Alebo Jeruzalemská Biblia, takzvaný Botekov preklad hovorí, toto je môj sluha. Jemu pomáham. Môj vyvolený, ktorom mám zalúbenie. Obdaril som ho svojim duchom. On rozšíri Boží zákon mezinárodný. Boží slovo hovorí, Boh podporuje svojho vyvoleného. Podporuje. Teda za každých okolností je s ním. Dôveruje mu. Spolieha sa na neho. Áno, Boh neprehodnotil svoj zámer s Ježišom, keď videl, že u vodzovkách ide do tuhého. Ale práve naopak. Božie slovo hovorí, že ho Boh povzbudzoval skrze anielom. Napríklad v Gecemanskej záhrade, keď to máme v Lukášovi 22. kapitole napísané, tak keď Pán Ježiš sa modlí, aby, že odvráť odo mňa tento kalik, avšak nie ako ja chcem mal ako ty, tak to Božie slovo ide ďalej a hovorí, že aniel prišiel a posúdoval. Boh dal ánieľa, aby pána Ježiša povzbudzoval, posilňoval. Boh svojho syna Ježiša neopustil, ale vo všetkom mal ten dokonalý zámer. Boží slovo hovorí svojho ducha, som položil na ňo. Opravdivé právo priniesieť národom. A to vnímame aj z evanílii, že pri pánovom krste Duch Svetý zostúpil na neho, že ho naplnila sláva Božia. Avšak treba zdôrazniť, že to nebolo nejaké adoptovanie Ježiša z Nazareta, ako o tom hovorí skupina, ktorí sa volajú adopcionisti. Ale Boh sa priznal pánovi. Boh Otec položil Svetého Ducha na pána Ježiša. Keď napríklad v Lukášovi čítame v 3. kapitole, keď sa všetok ľudal dal pokrstiť a bol pokrstený a Ježiš modlil sa, otvorilo sa nebo a duch svetý zostúpil na neho v telesnej podobe holubice. A z neba znel hlas, ty si môj milovaný syn, tebe sa mi zalúbilo. Či ľudia to videli. Keďže to bola telesná podoba holubice. Bola to riadna holubica. Ľudia to videli. Ľudia mohli vidieť na vlastnom na vlastných očiach, že Boh sa k nemu priznáva. Že to nie je prelud, že je to realita. A to preto, aby jednoducho to, čo ľudia videli, aby mohli tomu uveriť. A aj v dnešnej dobe vnímame, že ľudia potrebujú mať nejaký zážitok. Niečo zažiť, vidieť, počuť o tom, lebo inak neuveria. Niekedy sa podobáme ako ten neveriaci alebo pochybujúci Tomáš. Kým neuvidím neuveríme. Ale Boh nám hovorí, že skrze svojho ducha nás vedie, že nás požehnáva a že my dobre vieme, že ako príjmeme do svojho života tak s ním to bude lepšie. Nebude to ideálne, nebude to dokonalé, nebude to, že nebudeme zažívať žiadne utrpenie, bolesť, trápenie, ale s Pánom Ježišom aj toto prekonáme, s Pánom Ježišom, ak v neho veríme, ak sme mu odovzdali svoj život, tak jednoducho máme nádej pre náš život. Avšak vieme, že nie všetci sú ochotní prijať Ježiša do svoho života. Tak to bolo v dobe pána Ježiša, tak je to v dobe aj dnes. V každej dobe sa nájdú ľudia, ktorí pochybujú, ktorí neveria, ktorí nie sú ochotní prijať pána Ježiša. Neveria jeho znameniam, zázrakom, jeho slovu a pochybujú kde sa nachádzame my? Kde sa nachádzaš ty, či ja, drahý brat, milá a sestra? Sme tí, ktorí pochybujú, ktorí rozmýšľajú, naozaj to tak bolo? Alebo vyznajú, amen, verím. Verím, Pán Ježiš že ty, čo si povedal, ty, čo si spravil, je platné aj dnes pre mňa. Napriek tomu, že som nedokonalý, napriek tomu, že ťa nevidím, že som ťa nevidel, neuvidel tvárov v tvár, ale verím, lebo Božie slovo hovorí ktorí nevideli, ale uverili. A možno ešte jedna zaujímavosť. To Božie slovo hovorí, že pán nebude kričať, nezvýši hlas, nedá mu znieť na ulici, trstinu nalomenú, nedolomí, tlejúci, kvôd neuhásí, opravdivé právo verne prinášať bude, nezlihá a nestratí odvahu, kým neopevní opravdivé právo, lebo na jeho učenie čakujú ostrovy. Po pánovi Ježišovi vieme, že napriek tomu, že Božie slovo hovorí, že nebude kričať, nezvýšiť hlas, vieme, že áno, aj on sa rozčúdil. Nahneval sa. Keď bol v chráme a videl tam tých peňazomencov z ostrovy, si povrá, povrázok a to musel byť asi iný zážitok pre tých ľudí keď začal šíbať tými povrázkami a prevrácať stromy, prevrácať tie e, stoly. Proste mysleli si o ňom, že čo tento robí? Ale viete, keby, keby nebol Boh, tak to si horšie. Keď sa my ľudia rozhneváme, tak sme nikdy ako nezastaviteľní. Ale Pán Ježiš, vieme, že, že áno, zdôraznil niečo, zvýšil hlas ale jednoducho nebolo to, že by hrešil tým. Opäť iný preklad. Jeruzalemská Biblia, Botekov preklad hovorí, že nekryčí, nevykrikuje, nevyvoláva po uliciach. Teda hovorí to, čo je podstatné. To, čo je podstatné, to, čo jednoducho je dôležité. To, že nevykrikuje, ale bude hlásať Boží slovo. Dokonca aj keby ohorel úplne malý knôti k viery, aj vtedy neustúpi, ale bude volať ľudí k sebe. Pán Ježiš túžil a aj dnes túži, aby ľudia zmenili spôsob myslenia a svojho konania. A túži aj dnes, aby ľudia pochopili, že On je ten zasľúbený Mesiáš a že nemusíme čakať iného. Bože slovo hovorí, bude prinášať opravdivé právo na zemi, pretože na jeho účenie čakajú ostrovy. Pán Ježiš prinášal aj vo svojej dobe, aj v dnešnej dobe, možno nové myšlienky, revolučné myšlienky. A aj dnes nás volá vzdať sa svojho ega, pokrytectva, sebectva, povýšenectva a ísť za pánom Ježišom, ísť za ním. Áno, chce to veľkú dávku seba zaprenia a nemusíme sa bať, Boh nám pomôže. Možno niekedy nevládzeme, nemôžeme, povieme si, už ďalej to nedám. Ale s pánom Ježišom zvládneme všetko. Pretože On je s nami, On nás žehná, On nám dal svojho svetého ducha, aby sme mali istotu, nádej a toho pomocníka, ktorý nás vedie. Dajme pánovi prvé miesto, v našom živote a On sa postará. Nevládzem, s ním to zvládnem. Amen. Skôjme sa k modlitbám. Draj náš Bože a Panie, chceme ťa v túto chvíľu chváliť a oslovať, že, že Ty si nám dal svojho Syna, Pána Ježiša, aby, aby nás zachránil, aby prišiel pre nás. Napriek tomu, drahý Bože, že Ty si mohol zničiť zem že si mohol ukončiť všetko, by si mal iný zámer. A ten zámer je platný aj dnes. A je to úžasné poznať, vidieť, uvedomovať si, že, že tvoj zámer je jasný. A to je záchrana hriešneho človeka. Aby sme nemuseli byť odsúdení, ale aby sme mohli mať nádeje istotu spásy. Chceme ťa oslavovať, Pani náš, vyznávať a prosiť ťa o to, aby si svojim Svetým Duchom zasahoval do nášho života. Premienial nás aby sme žili na Tvoju chválu a slávu. Možno nevládzeme, nevieme, ako ďalej, ale vieme, že s Tebou všetko prekonáme. lebo Ty nás posilňuješ a vedieš svojim Svetým Duchom. Daj nám spoznať Tvoje časy, daj nám spoznať, že potrebujeme to spraviť, potrebujeme ťa prijať a ak sme ťa prijali, Pane, tak potrebujeme aj my byť tak povzbudení, posilnení vo viere. Nech sa deje Tvoja svetá vôľa, Pane, v nás a skrze nás. Amen. Zostaňme ešte sklonení a v našich osobných tichých modlitbách nášmu Bohu predklademe tie naše súkromné prozby modlitby. Amen. Modlíme sa aj spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach posvedca, meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, taký na zemi. Lieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zle. lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia, a Vypočujte si zborové oznamy. V stredu od 18.00 pozývame na pohybové aktivity do telocvične základnej školy na Radvanskej. Po štvrtok o 17.00 pozývame na biblickú hodinu na Faru. piatok od 15.00 bude vyučovanie našich konfirmandov. Od 15.30 bude prebiehať stretnutie dorastu. Od 18.00 bude stretnutie rodín, mládeže, detí a dorastu. Srdečne pozývame. V nedeľu o 8.15 prebiehajú modlitby za služby v cirkevnom zbore. O 9.00 pozývame na služby Božia do chrámu a zároveň naše deti na detskú besiedku. A ja mám takú nádej, že v budúci týždeň taktiež po tej liturgickej časti bude nám slúžiť aj naša kapela. Pozývame teda na chvály a oslavu nášho spasiteľa. A viete, poviem to tak osobne, že budeme vďační, keď zostanete aj dnes po tito, alebo teda po tej liturgickej časti na kapele. Viete, naši mladí si cvičia, nadcvičujú, túžia slúžiť tým, ako im Pán Boh dáva, poznávať seba, ako ukazuje im, že môžu slúžiť a chváliť Pána Boha. Podporme ich tým, že buďme ako jedno spoločenstvo, podporme ich, že áno, že oni slúžia nám, tak chceme byť tu prítomní. Buďme aj my tak spoločne, ako jedno spoločenstvo aj v tomto. Zajedno, že áno, chceme byť spolu aj na tej liturgickej aj neliturgickej časti slúžeb Božích. Pripomínam potrebu aktualizácie členstva v cirkevnom zbore. Vzadu pri východe sú papieriky, kde je prihláška, lomeno, aktualizácia. Čiže ak ste ešte tak nespravili, prosím, aktivo, aktualizujte si vaše členstvo v cirkevnom zbore. A taktiež aj dnešný deň vám prajeme s bratom, dozorcom Martinom veľa božieho milosti, božieho požehnania. Nech vás Duch Svätý vedie, kdekoľvek sa nachádzate. Amen. Poslante, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, láska Kristova dara účastenstvo Ducha Svätého. Nech sú a zostal so všetkým vami až na veky vekov. Amen. spa pomoc je v mene hospodinovom haleluja ďakujúc modlíme sa. je večný Bože, oče náš, vo svojom synovi Pánovi Ježišovi Kristovi nám zjavuješ múdrosť, pravdu a spravodlivosť. V ňom poznávame a prijímame tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ svet i nás. Všetci sme tvoje dietky, o ktoré sa staráš, a vo svojom synovi nám ponúkaš zmierenie a život večný. Prosíme o daria a silu Tvojho ducha, aby nás urobil poslami Tvoje lásky a svetkami Tvojej pravdy v tomto našom svete. Pridaj nám sily, aby sme vedeli premáhať slabosť a strach. Nauč nás len na Teba sa spolie a Teba chváliť o slavova a na veky zvelebovať. Ožehnaj a ochraňuj vás. Páne Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Páne Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časený i večný pokoj. Sestria, bratia, tá liturgická teda čas sa skončila, ale chceme ženať kapele, aby mala moc svätého Ducha, aby piesňami, ktoré budú zaznievať, aby nielen sme spolu chválili pána, ale aby pretváral Duch svätý naše srdcia na srdcia mesité. je Páneži so všetkými nami.